צהריים טובים לכולם, <מח> אם אפשר לסגור את הדלת שם, <מח> גיאורגי בבקשה, <מח> תודה רבה, <מח> אם אפשר לקבל קצת שקט, <מח> תודה תודה, <מח> קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל מי שעזר ושטף כלים ועזר והכל הסתיים, לשביעות רצונה המלאה של השמשית הראשית שלנו, גברת טניה, אנחנו שמחים מאוד, אז תודה לאלוהים ולשביעות רצונם של כולנו היום אנחנו ממשיכים ללמוד מספר ישעיהו, פרק 53, זאת, זהו השיעור הרביעי בסדרה שאנחנו לומדים, אנחנו עברנו פסוק פסוק, השיעור הוא היום השיעור האחרון בנושא הזה, אנחנו נעבור על שני הפסוקים האחרונים, הפרק הזה, נקודת ההנחה שלנו שהוא כן מדבר על ישוע המשיח ואנחנו רוצים לראות דרך הכתובים איך אנחנו יכולים להציג בסופו של דבר את הפרק הזה שנכתב על ידי ישעיהו הנביא שניתן לו מאת אלוהים בכבודו ובעצמו את השראת רוח הקודש ניתן לו את האינפורמציה איך בני אדם יכולים להגיע למסקנה שבן האלוהים ישוע המשיח הוא אכן זה שמדובר עליו בישעיהו חמישים ושלוש אנחנו בכל השיעורים ראינו קשרים מאוד מעניינים בשיעור האחרון אני רק רוצה להזכיר לכולם שאנחנו ראינו את הקשר בין ישוע המשיח לבין יצחק אבינו שהועלה על הקורבן, עולה על המזבח ובמקומו לאחר שאלוהים עצם את ידו מלשחוט את בנו הוא ראה איל תפוס ובעצם חייו של יצחק ניצלו. אנחנו עשינו את ההקבלה הזאת לגבי פסוק עשר, אנחנו ראינו את הקשר בין הקורבן השם, לקורבן של האיל, שבעצם ניתן במקום יצחק, שהוא היה אמור להיות עולה. אנחנו דיברנו על הזרע שישוע בעצם לא מדובר על זרעו שלו כאדם שהוליד ילדים, זאת אומרת שילדיו יצאו מזרעו שלו, אלא אנחנו מדברים על הזרע שנוצר כתוצאה מזה שהוא שם אשם נפשו, מה שקרה ליצחק, יצחק הסכים לשים את אשם נפשו על המזבח וכתוצאה מכך הוא ראה זרע, הזרע של עם ישראל שבסופו של דבר היווה סמל לכל בני האדם שהאיל המושלם, זאת אומרת השא המושלם יוקרב באדם והזרע הזה, זרעו שלו שיהיה כתוצאה מתחייתו ימשיך ויאריך ימים. כמה זמן האריך ימים יצחק? עד שהוא מת. עד שהוא מת, אבל זה היה מאיל. אנחנו מאמינים שמבין האלוהים שהוקרב עולה קורבן אשם, יאריך ימים יהיה לנצח. אוקיי, כמו שבן האלוהים יאריך ימים, כך יאריכו ימים אלו שקורבנו קרב בשבילם. זה בקשר לפסוק שקראנו לפסוק עשר. היום אנחנו נתעסק בשני הפסוקים האחרונים, יש הרבה מה לדבר עליהם. אנחנו נתייחס למילים עצמם כהוכחות. הסמנטיקה שנגלית לנו, לכולנו, בפסוקים, הסמנטיקה זאת אומרת המילים עצמם יש להם את המשקל הברור להבנה של התלמיד. התלמיד יכול להבין את דבריו של אלוהי ישראל מתוך הדברים הכתובים עצמם. ודרך הדברים הכתובים אנחנו נראה את הקשר בין, בין מה שאנחנו קוראים לבין הדברים שאנחנו, בפנייה, לבין הדברים שאנחנו קוראים בתנ״ך. שנייה, נפסיק את זה, זהו, אוקיי. אה, אוקיי, אז בואו נתחיל לקרוא, תפתחו בבקשה את התנכים שלכם בישעיהו פרק 53, תשימו לב שאין לנו כאן מצגת, בבקשה להישאר, לשמוע טוב טוב אה, את הסימני מקום ולהתייחס למילים עצמם, אתם בטח, או לפחות חלק גדול מכם קוראים את זה בשפה שלכם, אני אתייחס למילים בעברית כמובן. בעברית זה נ"ג נ"ג uh, התחלה של פסוק 11 מעמל נפשו okay, שימו לב שהמילה נפשו okay, uh, קשורה לפסוק 10 שגם שם כתוב אם תשים אשם נפשו נפשו של מי כמובן של העבד הסובל נכון כתוב מעמל נפשו יראה מה זה מעמל? אני רוצה שאני אבין את המילים, מה זה כתוב אצלכם? מה זאת אומרת מעמל נפשו? מה זה עמל נפשו? מעבודתו. מעבודתו, נכון, ממה שהוא. זה שהוא עשה משהו גדול. אוקיי, מעמל נפשו, במשהו שהוא התאמץ בשבילו, משהו שהוא הצליח לעשות, נכון? למה אנחנו מדברים על המילה להצליח? מכיוון שכתוב בסוף פסוק עשר, חפץ אדוני בידו יצלח. ההמשך של פסוק עשר הוא באופן טבעי פסוק אחד רציתי לשאול, רציתי לשאול, ברוסית? זה קצת פירוש, זה לא בדיוק יוצא מתוך הדברים עצמם. אוקיי, אז אני רוצה להסביר. כשאנחנו אומרים שמישהו עשה משהו מעמל נפשו, קודם כל הוא עשה את זה מכל הלב, זה דבר ראשון, מעמל נפשו. זאת אומרת, כשאנחנו עושים משהו מעמל, זה משהו שאנחנו עובדים בשבילו. זה לא משהו שרק תכננו לעשות. זה משהו שאנחנו ידענו שאנחנו צריכים לעשות אותו ואנחנו עמלנו בשבילו, אוקיי? עמל נפשו זה עמל רצונו, משהו שזה יצא ממנו. נפשו זה הנפש שלו, זה, זה הפירוש המילולי של המילה נפשו, הנפש שלו. מהי הנפש שלו? זה הרצון שלו, הד... המודעות שלו, המחשבות שלו. מתוך מה שהוא תכנן לעשות, מתוך מה שהוא רצה לעשות, הוא הצליח לעשות את זה, את זה אנחנו קוראים בפסוק עשר שהוא הצליח, כתוב וחפץ אדוני בידו יצלח מעמל נפשו זאת אומרת מה שאלוהים הצליח לעשות דרכו היה בעצם כתוצאה ממשהו שהוא עשה משהו, משהו שהוא עשה מעמל נפשו יראה עזבא אוקיי? יראה ועזבא אנחנו רואים פה במילה הזאת עזבא למה הכוונה, מה אתם מבינים מהמילה הזאת, עזבא? למה זה קשור? זה סביעות רצון. אוקיי, אוי יופי, סביעות רצון. מה עוד, מה זה אומר? זה מראה על סיומת, נכון? אחרי שאתם שבעים, אתם לא רוצים להמשיך לאכול, נכון? השובע בעצם מורה על סיומת, על... סיפוק כן, סיפוק, גם איך אומרים באנגלית הישג. הישג, אוקיי? זה גם קשור להישג, משהו שאנחנו השגנו והצלחנו להשיג אותו, אוקיי? אז מעמל נפשו יראה יסבע, וזה אה, מראה על, על אה, מושלמות, אוקיי? המעשה שנעשה הושלם, אוקיי? מעמל נפשו יראה, אוקיי? והוא יסבע. זאת אומרת שזה היה לזביעות רצונו המלאה. הצלחה מושלמת. מה יראה? יראה את התוצאות? כן, בדיוק. נכון. יראה גם, יש לזה השלכה על חיים. זאת אומרת, המתים לא רואים כלום. זה מראה על חיות, זה מראה על מודעות, על חשיבה. זאת אומרת, הוא חזר למצב אופטימלי. אוקיי? Okay, מצב אופטימני. אני רוצה עכשיו שנעשה פה סוויץ' למילה מדהימה. אתם לא פגשתם אותה, ואתם uh, כאילו בעברית לא חשבתם עליה, אבל אנחנו עכשיו עושים פה סוויץ' מעבד סובר אנושי לאלוהות. לאלוהות. תשימו לב למילה הבאה, שנקראת בדעתו. המילה הזאת נמצאת רק בשתי מקומות בכתובים. פה, ובעוד מקום אחד. תפתחו בבקשה במשלי. המלך שלמה השתמש במילה הזאת בצורה מאוד מאוד מיוחדת. משלי פרק 3 פסוק 20. תשימו לב, משלי פסוק 3, פרק 3, סליחה, פסוק 20. תשימו לב על מי פה מדובר. אנחנו קוראים פסוק לפני. על הבריאה של מי? בריאת אלוהים, אוקיי? פסוק 19, נקרא מפסוק 19. אדוני בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. את מי פה שלמה מהלל? את אלוהי ישראל שבורא עולם. עכשיו, מה המילה הראשונה במשלי שלוש עשרים? מה כתוב? בדעתו. בדעתו. אוקיי, תשימו לב שזה אותה מילה. שפה משומשת, פה שלמה משתמש בה כדי לתאר את מעשיו של אלוהים. כתוב, בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. בדעתו, בדעתו של אלוהים השמיים נבראו, בדעתו של אלוהים תהומות נעשו, בדעתו. מה זה עכשיו? הקונוטציה הזאת שלכם, תסבירו לי בבקשה למה שלמה המלך משתמש במילה ודעתו. מאיפה באה המילה הזאת דעתו? מאיזה שורש? דעת. <מח> דעת, נכון. אוקיי, <מח> okay, אלוהים יודע איך לעשות דברים, נכון? אומרים, אנחנו קוראים פה ששלמה המלך היא הידע שלו, הדרך שבה הוא בורא את העולם. Uh, המילה פה שמיוחסת לאלוהים, מיוחסת באותו, בפליחה, במקום אחר בישעיהו, בפסוק 11 שקראנו, רק בשני הפסוקים האלה, אין עוד מקום בתנ״ך שזה מוזכר, וזה אומר דרשני, אוקיי? וזה אומר בעצם, uh, שזה, אני סליחה שדיברתי לשון קצת גבוהה, לא וזה, לא. וזה אומר בעצם עובדתית, שיש לזה משמעות חשובה, אוקיי? Okay. כתוב שהוא בדעתו. עכשיו, בוא נראה שבאותה מילה שאלוהים משתמש לברוא את העולם, מה העבד הסובל הזה עושה. בוא נראה מה הוא עושה, בדעתו. בדעתו יצדיק צדיק. אוקיי. Okay. אנחנו שמנו לב שבדעתו קשור לאלוהים במשלי פסוק, פרק שלוש פסוק עשרים ובישעיהו חמישים ושלוש אחד עשרה למה אני אמרתי שזאת פעילות אלוהית כבר אנחנו ראינו שהחלק הראשון בעצם של הזהות של אלוהים הוא כאלוהים בורא נכון? אלוהים בורא זה חלק מהזהות שלו הזהות השנייה שלו היא זהות של אלוהים מושיע נכון? אנחנו רואים את זה היטב בספר שמות, פרק כ' פסוק עשרים, לא, <champagne> euh... פרק, סליחה, פרק כ' <telescopes> פסוק שמונה עד אחד עשרה, שם אנחנו קוראים את הדיבר על השבת, שם אלוהים מתגלה כבורא, ששת ימים ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בן, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את היום השביעי, קידש, או, מה אתה אומר? את יום השבת ויקדשהו, נכון? אז אנחנו רואים פה את אלוהים כבורא, אבל בספר דברים אנחנו קוראים בקשר ליציאת מצרים, נכון? על השבת. ספר דברים, פרק ה', שם אנחנו קוראים, ש, ששת, לא כתוב ששת ימים, כתוב ש... כי עבד הייתם בארץ מצרים, נכון? וישביעך אדוני, על כן ציווך אדוני לעשות את יום השבת. למה? מכיוון שאני היית עבד בארץ מצרים. אז, <תק> אז יש לנו פה שני המוטיבים של אלוהים כבורא וכמושיע. גם במילה בדעתו אנחנו רואים שני מוטיבים. המוטיב הראשון מופיע בספר משלי, אלוהים הבורא. המוטיב השני של אלוהים המושיע מופיע בחמישים ושלוש אחד עשרה. מי הוא היחיד שיכול להצדיק? <תק> האם אדם יכול להצדיק אחר? האם יש סיכוי שמדובר פה על uh, ישות אנושית שהיא מצדיקה? תלוי את מי אתם שואלים. מכיוון שאם בארץ אתם תשאלו אנשים uh, בעלי דעות אורתודוקסיות, uh, חרדיות, הם יגידו לך, הנה זאתי הוכחה שהצדיקים שטמונים בקבר הם באמת בזכותם, זכותם תגן עלינו. שמעתם פעם את, ה, את, המשפט, את המשפט הזה, זכותם תגן עלינו? אז הם טוענים שהצדיק הוא מצדיק אותך. אתה הולך לצדיק, אתה הולך לקבר שלו, והוא בעצם בעובדה שאתה תרמת לישיבה שלו, או תרמת לקבר, או תרמת לכל דבר אחר, הוא מסתכל על מה שאתה עשית, והוא בעצם בצדיקות שלו, אתה נצדק. בסדר, הם לא קוראים לתוך תנאה שכתוב שאין חיים בא לתוך הם לא קוראים... נכון, גם כתוב שאין צדיק כי לא יחטא. השקיף אדוני משמיים. על הארץ וכתוב שהוא לא, לא ראה אף צדיק צדי, צדי. שלא עושה חטא, כן, זה, זה, זה נכון, זה כתוב וגם כתוב שקיים באשר, נכון, אז אנחנו כאן רואים בפסוק 11, תשימו לב <אז> איזו אלו הקבלות נהדרות למה שישוע עשה, אין שום ספק, אפילו לא קל שבקלים, שאנחנו רואים פה פעילות שמתגלית אחת לאחד בברית החדשה <אז> ולא פלא שהתלמידים של ישוע כמובן, כמו שקראנו היום אה, מאיגרת קיפה, אתם זוכרים? מהראשונה לקיפה, פרק 2, פסוקים 21-24. קראנו שם פסוקים מתוך העבד הסובל. ככה אנחנו יודעים שמי היה המורה של קיפה? כמובן, ישוע המשיח. מי לימד אותם על, על המשיח? כמובן, ישוע המשיח. הם כמובן גילו את זה רק אחרי זה, רק אחרי שהוא התגלה לתלמידים. אבל לא משנה. אנחנו רואים שבעצם, ישעיהו חמישים ושלוש זאת תמונה נאמנה למשהו שרק המשיח אלוהי יכול לעשות. אף אדם כמובן אם ישוע היה רק יצור אנושי הוא לא היה יכול להושיע. אלוהים הוא היחיד שיכול להצדיק. אנחנו מדברים פה על המילה צדקה עכשיו. בדעתו יצדיק צדיק. בעצם אנחנו רואים פה פעילות שקשורה לזמן של משפט. היא מה שעושה שופט, או שהוא מצדיק, או שהוא מר, או שהוא מר שיע, נכון? או שהוא קובע שאתה רשע, או שהוא קובע שאתה צדיק. דעתו של מי צריכה להתקבל? של השופט, נכון? אם אני יכול להגיד לכם למשל, אה, השופט ככה וככה, בדעתו הצדיק את אדון אולברן. סתם דוגמה על, על מישהו שעומד עכשיו למשפט, אה, המשפט הזה נמצא, מה? רעבה. משפט ראווה. משפט ראווה, נכון. אז דעתו של מי תתקבל בסופו של דבר? של השופט. של השופט, כמובן אנחנו רואים פה שבעצם ההצדקה של הצדיק היא נעשית בדעתו של שופט. כאן יש לנו תמונה נאמנה של משפט. בעצם אה, העבד הסובל הזה, העבד הסובל שלקח את החטאים, הוא לא רק קורבן. מה הוא, מה הוא עוד? הוא גם זה ששופט, הוא גם זה שבעצם אה, החיים שלנו נמצאים ביד שלו. הדעה שלו היא להצדיק או להרשיע, הוא יעשה את זה. אנחנו מקבלים את זה ישירות מפסוק 11. פסוק 11 מראה לנו את הדרך שאלוהים אה, ישפוט אנשים ויצדיק את מי? את הרשעים? לא. מי אלו הצדיקים דרך אגב? מה זאת אומרת בדעתו יצדיק צדיק? למה הכוונה יצדיק צדיק? למה לא יצדיק אדם? צדיק עבדי. כן? יצדיק. אני תכף אגיע לזה. אוקיי, okay. הקריאה שלי בעברית היא כזאת: <laughs> בדעתו יצדיק צדיק עבדי. אוקיי? Okay. בדעתו יצדיק צדיק עבדי. מי מדבר פה? אלוהים מדבר פה. מי העבד שלו? עבדי מצדיק צדיק בדעתו? כן. אתם מבינים מה אני קורא פה? כן. זה ממש מזמין. בדעתו יהיה צדיק. צדיק, שמות צדיק, ומי זה נכון מאוד, בדיוק. מה שעכשיו דליה אמרה, היא עכשיו את זה בצורה טובה. בדעתו של מי? בדעתו של עבדי. מי מדבר עליו? אלוהים. דרך מי? דרך הנביא ישעיהו. אלוהים מדבר על העבד שלו, הוא קורא לו עבדי. אתם זוכרים מה הוא כתב עליו בסוף פרק נ"ב? הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, אתם זוכרים? אנחנו פה מדברים על אותו עבד. אלוהים פה מדבר על מישהו שהצליח בסופו של דבר לעשות את הדבר האדיר הזה שהוא היה צריך לעשות, והוא, לו את היכולת להצדיק, כן. לא, לא, לא, אנחנו עכשיו מתייחסים למילה יצדיק, אוקיי? את מי הוא מצדיק? יפה מאוד, אז אם ברגע שכתוב בדעתו יצדיק, חייב להיות את המושג. לא כתוב אדם, כמו שאתה אומר, אז זה לא, לא, לא, לא, לא, צדיק עבדי. בדעתו יצדיק צדיק עבדי. למה אנחנו לא קוראים את מי זה בדעתו? לא ייתן אשם נפשו. יפה מאוד, בדיוק, אותו דבר. ייתן אשם נפשו, אז בדעתו יצדיק צדיק עבדי. העבד שלי, בדעתו יצדיק צדיק. אתם מבינים מה שאני אומר? אוקיי, הבנתם, אבל אני רוצה שזה מובן לכולם. לא אצלנו זה ככה כמו שדנה אומר. שצדיק מיוחד לילדים. לא, אז זה לא ככה בעניין. אוקיי. בדעתו יצדיק צדיק. לרבים ועוונותם הוא יסבול. אוקיי. תשימו לב, מי סובל פה? זה שמצדיק צדיק, הוא בעצמו סובל. ממה הוא סובל? מעוונות של אלו שהוא מצדיק אותם. זה מדהים, אתם שמים, הפסוק הזה מבחינה תיאולוגית הוא מדהים, <מת> למה? כי מה, ש... מה שאנחנו מצליחים להבין מהעברית שבו זה שהאלוהים שמדובר עליו שהוא מסוגל להצדיק הוא זה שסובל את העוונות של אלה שהוא שופט אתם מבינים מה שאני אומר הוא בדעתו מצדיק את הצדיק אבל, ולכמה כתוב? לרבים, המילה הזאת רבים, דרך אגב הכתובים מייחסת אותה לכל יושבי תרן, אוקיי? כשמדובר על רבים אתם יכולים לקרוא את זה ב, אה, בספר הנביא אה, דניאל בפרק י"ב ורבים מיושני עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם זה אותה מילה רבים אה, ואנחנו מבינים את זה אה, שבעצם אה, יהיו רבים מאוד שהם יוצדקו על ידי עבדו של אלוהים שהוא בעצמו סבל את העוונות שלהם, השופט סובל מהחטאים של אלו שהוא שופט אותם, הוא מצדיק אותם והוא לקח על עצמו את החטא שלהם. אתם שמים לב, יש כאן מורכבות מאוד מאוד מיוחדת. אני אף פעם לא יכולתי להבין את זה רק במילים של ישוע על הצלב או משהו כזה. לא יכולתי להבין איך באמת זה עובד בצורה כזאת. רק דרך הפעילות, ההצדקה של אלוהים, דרך בית המקדש, דרך תורת הקורבנות, דרך ההבנה של הישועה של אלוהים, אנחנו יכולים להבין את המשפט הזה, אחרת אי אפשר. זה גם כתובר, זה גם כתובר כרונולוגית, כאילו קודם הוא אבס שסובל, אחר כך נגיד תמתייה, ואחר כך הוא שופט. נכון מאוד. אז אנחנו עכשיו, עד עכשיו, בפסוק 11, רק על פסוק אחד. אנחנו גילינו כל כך הרבה פרטים שהם מתאימים אחד לאחד למה שישועה עשה. הוא התעקש, אנחנו בדרשה דיברנו על זה היום. <מח> הוא ידע, הוא שאל אותם, תגידו, מי אני? מי האנשים אומרים שאני? הם בכלל יודעים איזה משיח הם, הם יקבלו? אני משיח של, במילים אחרות, אני משיח של ישעיהו חמישים ושלוש. זה המשיח שאני, אם אתם רוצים לדעת איזה משיח אני, זה המשיח, משיח סובל, משיח שהוא בעצם מנצח לא על ידי הכוח שלו, אלא על ידי הרצון של, של, של, שלו והמטרה שלו להושיע, על האהבה שלו. אה, לכן אני אה, רואה את זה היום בצורה הרבה יותר יפה, את ההתגלות של המשיח ישוע בפסוקים, כשקראתי את הפסוקים האלה, לפני שהייתי אדם מאמין, פאולה לא פעם ולא פעמיים, תאמינו לי, היא התעקשה שאני אקרא את הפסוקים האלה, היא שמה לי את התנ״ך במקום שלו, שהייתי אמכור, אבל... אבל זה לא ממש, המילים האלה לא נגעו בי, כי אני לא ידעתי איך ללמוד מדבר אלוהים. כל הסמנטיקה הזאת של בדעתו יצדיק צדיק, כל הדברים האלה נעלמו מעיניי. היום יש לנו הזדמנות לראות את זה בצורה כזאת. בואו נתקדם הלאה. תשימו לב, עכשיו זה המסקנה. עכשיו, פסוק 12, כן, דליה? יש הרבה דברים שלא רק כתובים בתנך, כתובים בתנ״ך אלא על פי המדרש ואגב יש הרבה חילוקי דעות זה לא שכולם מסכימים על האופי של המשיח ועל הדרך שהוא יבוא אפשר לבדוק את זה בהרבה מקומות אבל המדרש הוא לא מדבר על כך באופן שמה שמה לגבי האופי הזה ישעיהו חמישים ושלוש וישעיהו חמישים ושתיים בסוף שלו זה מראה על האופי יש עוד מקומות זה נכון למשל בישעיהו שמסופר על השמות של ישעיהו פרק שבע אני חושב נכון תשע סליחה, תשע, כן, בפרק תשע, שמדובר על השמות שיכולים להתאים אך ורק לאלוהים שהמשיח קיבל, הנה ילד יולד לנו בכל הדרך הזו, אבל אם אנחנו חוזרים עכשיו לישעיהו, פסוק 12, תשימו לב שהמילה לכן מסכמת את כל מה שקרה עד עכשיו, נכון? לכן, מי פה מדבר בפסוק הזה? לכן מי? לכן, אחלק, לא לא נכון, נכון. אבינו שבשמיים, אלוהי ישראל, הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמדבר פה. הוא אומר, לכן, אחלק לו ברבים, ואת עצומים יחלק שלל. עכשיו בוא נעצור רגע פה. המילה אחלק לו, אחלק למי לו? אחלק לו ברבים. מה יהיו לו? יהיו לו רבים, למי יהיו רבים? אחלק לו, למי זה לא? <עד> להבין, נכון? אני אתן לו, נכון, הם יהיו שייכים למי? למשיח. <מח> רבים יהיו שייכים למי, נכון? <מח> נכון, אבל עכשיו, ואת עצומים, עכשיו המילה הזאת עצומים, אני רוצה שנקרא בדניאל פרק 824, ושימו לב שעצומים קשור לאנשים שבסופו של דבר יהיו שייכים לאלוהי ישראל. עוד פעם אנחנו לוקחים מילה ורואים איפה אנחנו מוצאים אותה בכתובים וככה אנחנו מגיעים למסקנות שהכתובים מלמדים אותנו זה הלינק שלנו זה הקשר שלנו לפסוקים שאלוהים רוצה להראות דניאל 824 זה, זה בעברית אוקיי 824 תשימו לב מפסוק 23 כתוב ובאחרית מלכותם אוקיי, okay. וכהתם הפושעים יעמוד מלך עז פנים ומבין חידות ועוצם כוחו ולא בכוחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם קדושים עצומים ועם קדושים אתם שמים לב לקשר עכשיו למי נפגע מהמלך העז פנים הזה? העם של אלוהים? העם של אלוהים הוא זה שנפגע מה, מהמלך הזה ואיך כאן, הפסוק קורא לו? עצומים, עכשיו מה זה המילה הזאת עצום? חזק. זה משהו גדול, חזק. נכון, חזק מאוד מאוד, משהו שהוא בעצם מראה על גודל, על כוח, על עוצמה זה... באיזה, באיזה פסוק? בשביל בדניאל? אוקיי, okay. okay. okay. עצומים ועם קדושים זה אותו דבר, אוקיי, okay. זה פשוט דגש. Okay. עצומים זה השם של אלוהים, של עם של אלוהים, סליחה. העצומים בעצם הם אלה שהם מקבלים את, את הכוח מאלוהים, הם בעצם שיכין המשיח, בעצם להם הוא מחלק שלל, את זה בישעיהו חמישים ושלוש, את עצומים יחלק שלל. Uh, עכשיו המילה הזאת גם פה uh, קשורה לחלוקה, אתם זוכרים? בהתחלת הפסוק אלוהים אומר לכן אחלק לו, נכון? אני אחלק לו uh, ברבים, הרבה יהיו שייכים לו, ואת עצומים יחלק, הוא יחלק. למה, למה זה הרבה יהיו החלק לו? אחלק לו. ברבים, אחלק לו ברבים. ברבים, באלו שהם רבים. יש רבים, אז אני אחלק לו ברבים. בא... זה בכמות זה הזאת זה של זה הרבים. כאילו... זה, נכון. כול כול. כאילו, מה לחלק לו? זהו, זה. זה. לא, אז, לא. אז <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מה, שאני אומר, שמה שמחולק לו זה הרבים. מה שאני <laughs> קורא פה. אוקיי, <Okay>, אני אחלק <laughs> לכם <laughs> באוכל. ככה אומרים את זה בעברית תנכית, ככה מדובר על דרך שאנחנו נותנים משהו. אז אני אחלק לכם, אני אחלוק איתכם בסבל, אני אחלוק איתכם באוכל, ואני אחלוק איתכם ברבים, אוקיי? אתם מבינים מה אני אומר? החלוקה במשהו זה בדבר עצמו, הבנתם? רבים זה כל האנשים שהם בסופו של דבר יהיו שייכים לו. ישוע מתחלק בכל האנשים. מה? ישוע עצמו הוא הישוע שלו. לא. לא, לא, לא, לא, עוד פעם, אתם לא מבינים. אלוהים לוקח את הרבים והוא מחלק לו אותם, הם שייכים לו, הם יהיו חלק שלו, אוקיי? הרבים, אלה שהם רבים, הם יהיו שייכים לו, הוא יחלק לו אותם. למה? כי הוא הצדיק אותם, והוא, הוא הצדיק אותם בדעתו. אז הם יהיו שייכים למי? הם יהיו שייכים לו. אז אלוהים מחלק לו ברבים. יש מה לחלק, אז יש לחלק ב... בכל מיני דברים, אבל הוא לוקח את הדבר החשוב ביותר שזה האנשים והוא נותן לו את זה, הוא מחלק לו. זה דרך של אלוהים, דרך של אלוהים להביע בעצם את הניצחון. מה שהוא התכוון לעשות הוא הצליח לעשות. מה הוא קיבל בסוף? מה ישוע קיבל בסוף? קיבל כסף על מה שהוא עשה? לא. קיבל לנפשות. אוקיי, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא, זה מה שדוד אמר הטילים שאנחנו שרים, נכון? למה זה הולך? זה אומר שדוד המלך שואל מה אני יכול לתת לאלוהים? מה אשיב לה' כל תגמולו היא עליי, מה אני יכול לתת לו? את עצמי. כוס ישועות אשא, הישועה ישוע שלי, ובשם ה' אקרא. הרבים הם התשלום שישוע מקבל, אוקיי? על מה הוא שילם? מה הוא שילם בעצם בחיים שלו? על מי? יפה מאוד, אז מה הוא קיבל? אותם. אוקיי, אבל, אבל, אבל בגלל שאתם מתקשים קצת בשפה התנכית, הרבים זה גם ברבים, אוקיי? ברבים זאת אומרת בהם. אני אחלק לך בהם. את, הם זה, ידוש זה ידוש מה שתקבל. אוקיי, זהו. אז הם שייכים לו, הרבים שייכים לו. אז אנחנו רואים שבעצם אלוהים בעצמו מחלק לו את מה שהוא בעצם שילם עליו. בעת עצומים יחלק שלל. עכשיו המילה הזאת שלל, איך היא קשורה לפסוק הזה? כשאלוהים uh, אומר אחלק, זה אני אחלק, נכון? עכשיו הוא מחלק ואחר כך עבדו הוא יחלק, אוקיי? Okay? אתם שמים לב. Okay. אני, אני אחלק ואז okay. את העצומים, okay. את הערבים, את כל אלה שהוא קיבל, הוא יחלק שלל. על איזה שלל אנחנו מדברים? Okay. מה זה שלל? <ש> <ש> <ש> <ש> אם כך במלחמה, יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז בעצם השלל, זאת אומרת, הרכוש במרכאות שהיה שייך לאלוהים, שנכבש על ידי החטא, נכבש על ידי המוות, בסופו של דבר כל הדברים האלה יחזרו למצב הקודם שלהם, השלל יחזור למי? אלה שינחלו, אוקיי, בואו נקרא לזה במילה אחרת, ירשו, אוקיי, שאנחנו יורשים, מה אנחנו מקבלים? מקבלים את השלל, את מה שנשאר, אוקיי? יורשים, אנחנו יורשים של כדור הארץ החדש? ממי ירשנו את זה? <laughs> למי שזה היה שייך לו לפני זה, נכון? אלוהים נותן לחשב, אחרי שהוא ניצח, לחלק את השלל, למי? את העצומים. אלה שנרדפו על ידי המלך עז פנים. אתם רואים איך את הקשר עכשיו לדניאל 824? איזו תקווה? תקווה נהדרת. העצומים בדניאל 824 הם אותם עצומים שהם ירשו את הארץ. שהם יקבלו את השלל, אפשר להגיד. אז אפשר להגיד שבפסוק הזה כתוב שמשיע הוא יחיה כאן ביחד עם הנושאים. זה לא יוצא מהפסוק הזה. למה? למה? איפה זה כתוב שהוא יחיה? זה שהוא יחלוק את זה איתם זה עדיין לא אומר שהוא יגור איתם אחר כך, אבל זה לא העניין שלנו, הוא יחלק להם, איך? כן, כן. נכון, כי הוא הצדיק אותם. אז מה לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא מחלק לצדיקים שלל, אוקיי? Okay. העצומים מקבלים שלל. כתוב, כתוב, בעת עצומים יחלק שלל. אבל אז מה השלל? השלל זה מה שאמרנו, על מה אנחנו יורשים? מה, מה הוא קיבל, תקשיבי <תקשיב> לי. בשלל? קודם כל הוא קיבל, הוא קיבל את אלה שנושרו, ואחר כך השלל, כדור הארץ החדש. עין לא ראתה, אוזן לא שמעה, כל הדברים האלה, okay. אלה דברים שאנחנו נקבל אותם, זה השלל של המלחמה. תשימו לב עכשיו אה, את ההמשך, למה? אלוהים אומר שכל הדברים האלה הוא יקבל מכיוון שהמילה תחת אשר הארע המילה הזאת בעצם היא על מה שהוא עשה בגלל, המילה אה, תחת אשר אלא בגלל ש, אוקיי? בזכות שבזכות שמה הוא עשה? הוא הסכים למות אתם שמים לב? הערה למוות נפשו, עוד פעם הפסוק האחרון, אלוהים מדגיש את זה, העבד הזה באמת מת, באמת הוא מת, ואחר כך אנחנו קוראים שהוא לא מת, כתוב, הערה למוות נפשו, ואת פושעים נמנה, זה אנחנו לא צריכים להרחיב הרבה, כי הוא נמנה באמת עם אלה שנתלו לידו, הם היו פושעים או לא היו פושעים? הוא נמנה איתם, מה זה נמנה? מספר, נכון? אם היו שואלים באותו יום את השלטונות הרומים. כמה פושעים אתם תליתם? כמה הם היו אומרים? שלוש. שלוש. כמה הם מנעו? אחת, שתיים, שלוש. נכון? הוא נמנע עליהם. הוא נמנע או לא נמנע עליהם? בטח שנמנע, נכון. הוא נמנע עליהם. ותשימו לב, והוא חטא רבים, נשא עוד פעם המילה רבים, אה, קשורה פה. חטא רבים נשא ולפושעים יפגיע. מה זה יפגיע? ידבר בזכותם, אוקיי? הוא ידבר בזכותם. המילה פושעים שמופיעה בסוף הפסוק והמילה פושעים שנמצאת בקשר לה, למספר שלהם, פושעים נמנה, זאת היא אותה, אותה מילה. הפושעים שהוא הפגיע בעדם. האם יש לכם איזה פושע בראש, אתם יודעים שהוא נמנה יחד איתו, שהוא הפגיע בעדו או לא? כן, זהו. אחר... Schulen> não, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אוקיי, איזה פושע ביקש מישוע להפגיע בשבילו? מה, איזה שהיה... יפה מאוד, הנה נסגר לנו המעגל, אתם שמים להם? יפה מאוד, מה הוא אמר לו? תזכור אותי שתבוא ביום האחרון. ומה אומר אני לך היום, תהיה איתי בגן עדן, נכון? לא כמובן שהוא אמר לו, הבן אומר אני לך היום, אומר אני לך היום, כי הייתי בגן עדן, ואנחנו כמובן יודעים שזה שטויות. אבל הוא בעצם מפגיע באדון, נכון? והוא אמר לו, תזכור אותי. הנה עוד הוכחה, אתם רואים את הניואנסים הקטנים האלה. אנחנו רואים קשר חזק מאוד בין, כן. אבל כתוב פה פושעים, לא פושע. נו, אז מה, הוא היחיד שהוא עשה בעולם? לא, אבל למה דיברתי עליו? אני לקחתי דוגמה. אני לוקח דוגמה. נכון שכתוב פושעים, אבל הוא לא היחיד. גם אנחנו, כל אחד מיטל. נכון מאוד, אני לקחתי את הדוגמה הזאת. כדי להראות שיש קשר בין זה שפושע ביקש ממנו, נכון? במיוחד, הוא אמר לו תזכור אותי ביום שאתה חוזר. ולכן אנחנו יודעים בוודאות שהוא אחד מהפושעים הרבים שישוע הפגיע אה, באדם. אני מאוד שמח שלמדנו את השיעור הזה. אה, אני ניסיתי לעבור על כל הניואנסים בעברית. אתם ראיתם איזה קשרים אנחנו רואים בין המילים שכתובות. אני לא יכול אפילו להדגיש לכם מספיק, עד כמה חשוב שתלמדו את התנ״ך הזה בעברית. עכשיו, אני יודע שאתם לא יכולים לעשות את זה רק בגלל שאני מבקש, הדרך הזאת שאנחנו לומדים עכשיו זאת הדרך. אתם לא צריכים ללכת לאולפן כדי שתלמדו את התנ״ך בעברית. תשתתפו בשיעורים, תשמעו את ההקלטות, תדחו איתכם בבקשה בבית שיהיה לכם. תנ״ך בעברית, אתם לא חייבים לדעת את כל המילים, אבל לפחות אתם תדעו את הפסוקים איפה שהם נמצאים ואיך קוראים את המילים שאנחנו מדברים עליהם. אתם מבינים? אם יש למישהו איזושהי עוד שאלה בקשר לישעיהו חמישים ושלוש, אני כמובן אנחנו נוכל להתעמק יותר בקשר לשאלות שאתם תבואו, כי אתם גם לומדים, לא רק אני, גם אתם לומדים בבית ואנחנו נלמד ביחד. כן, אוקסנה. הם לא רואים את זה ככה. כן, הם לא רואים, אבל בואו נגיד שכן, הם רבו את זה. אני אגיד לך למה, כי ביהדות המשיח לא נתפס כקורבן שמשלם על חטאים בשביל העם. אז מה הוא סובל? זה תיאולוגיה, מה שנקרא תיאולוגיה נוצרית. אז מה הוא סובל הוא סובל מהגויים, בטח, הוא סובל מהם. אבל הוא יבוא כמו אריה, אריה יהודה, גור אריה יהודה, אוקיי? אז יש שני סוגים. ומשיחים משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. אז משיח בן יוסף לא, לא רוצה, זה לא שמשיח בן יוסף ביהדות הוא באמת רוצה לסבול, זה לא שהוא ממש, זה המטרה שלו, אלא שהוא סובל כתוצאה מכך שהוא מעונה, שמאלמים אותו, אני יודע מה, היו, היו כמה כאלה שחשבו שהם המשיח, כמו בר כוכבא, <שמע> שמעתם על בר כוכבא, או רבי עקיבא, הם סבלו רבות מידי הרומאים, מדי. הם לא התחילו בתור משיח בן יוסף, הם התחילו בתור משיח בן דוד, אבל הם גמרו כמו משיח בן יוסף, נכון או לא? הם התחילו בגבוה ונפלו בגבוה מאוד. זאת אומרת, הם מתו מוות נורא ואיום בידי הרומאים, אוקיי? <coughs> <Okay? coughs> אבל הם לא מתו כקורבן, הם לא נתפסים כקורבן על חט... חטאי העם או משהו כזה, או בקשר לישועה. שהוא יאמין שזה המשיח כן היה צריך. אוקיי, שאלה מצוינת. שאלה מצוינת, אני רוצה שכולם תקשיבו, וגם תשמעו את זה בהקלטה. אני שמח שאני יכול להגיד לכם את זה, כי זה מאוד פשוט. תעשו מה שאני עשיתי בהקלטה. אתם לא חייבים ללכת לברית החדשה. תיקחו את הפסוקים, תלמדו אותם, תדברו עם ישראלים ותגידו להם, להסביר לכם, מה בעצם הפסוק אומר. תיקחו לדוגמה את פסוק 11, רגע. ותתחילו להסביר אותו להם בצורה הזאת, למשל בדעתו יצדיק צדיק, כל הדברים האלה, אין דרך אחרת. ואני רוצה להגיד לכם משהו, דברים רוחניים צריך להבין אותם בצורה רוחנית. אנשים שלא מסתכלים על התנ״ך בצורה רוחנית, לא יבינו את מה שאתם אומרים. רק אם באמת בן אדם מחפש את האמת מכל הלב, מתפלל ומבקש מאלוהים שיראה לו את האמת, זה באמת יקרה. לכן, <תקש> את, את, <תקש> קודם כל התפקיד שלכם זה לדעת את הדברים האלה. הם אומרים אין מה שקורה. עוד פעם, רגע, שנייה. אני עוד לא סיימתי, רגע, התחלתי. עכשיו. התפקיד שלנו זה לא לנסות להכניס את הדברים האלה בתוך הלב שלהם, כי אנחנו לא רוח הקודש. התפקיד שלנו להיות הדבר. זה שמוסר את הפסוק. זה שמוסר את המילה. זה שמוסר את האינפורמציה. זהו. פה נגמר התפקיד שלכם. אל תיקחו מעמסה רגשית. זה לא התפקיד שלכם. התפקיד שלכם זה לתת את האינפורמציה, התפקיד של אלוהים זה לשים אותו בלב ולצמיח, אוקיי? זה ההבדל. אתם הזורעים, אלוהים הוא המצמיח, נכון? אמן? <גנית> אז אל, אל תיקחו בלב שלכם, אם בן אדם אומר לכם זה סתם שטויות, התפקיד שלכם, כמו בדואר שבאים לתת לך את החשבון חשמל, את לא מתחיל לקלל את הדבר ולהגיד לו, מה הבאת לי חשבון כזה גבוה? <גנית> תיקח, תעשה את זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לקרוא, תקרא, אתה רוצה לשלם, <גנית> תשלם. מה שאתה רוצה, אני רק נותן לך את האינפורמציה. התפקיד של השיעורים האלה זה לתת לכם את האינפורמציה שתוכלו לתת ליהודים מיהודי ליהודי, לא מיווני ליהודי, אוקיי? זה חשוב מאוד כי אה, אנחנו לומדים את זה בצורה הישראלית שלו, בצורה העברית שלו, המילים בעברית, שיהיה לנו כולנו בהצלחה. באמת, אני אומר את זה מכל הלב. שהאנשים יפתחו, אלוהים יפתח להם את העיניים, יפקחו העיניים שלהם. ויראו את המשיח כמו שהוא, באמת, כמו שאני ראיתי אותו. אמן ואמן. מתי יבוא משיח, הם אומרים? משיח יבוא ושייבנה בית המקדש החדש. ואיפה זה כתוב? זה לא כתוב. זה רגשות תקווה, אוקיי? אבל זה לא כתוב, ואנחנו מתייחסים למה שכתוב. מחפש השיבה. כן. אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, okay, דליה, דליה אומרת uh, שאנשים uh, שהם קוראים את, השפה, את התנ״ך, הם לא מבינים את השפה התנ״כית. אז יש בזה הרבה אמת, אבל אתם תתפלאו לדעת שיש הרבה מילים שהן מאוד דומות. למשל, בדעתו, יצדיק, כל הדברים האלה זה לא דברים שאנשים לא יודעים בארץ. אין לנו ברירה, זאת השפה של התנ״ך, וזאת שפה די יפה, לומדים את התנ״ך בבית ספר. אין לנו דרך אחרת, מה שכתוב, כתוב, אוקיי? ואני חולק את זה עם אנשים גם דתיים וגם חילונים, ובדרך כלל הם מבינים על מה אני מדבר, אוקיי? אם לא, יש מילונים. יש מילונים של תנ״ך, אה, אם אתם רוצים, אתם יכולים אפילו אה, אה, להוריד מהאינטרנט, זה לא בעיה, יש מה שאתם רוצים היום. מבחינת אינפורמציה, תרשו לי לעזור לכם. יש לי הרבה אינפורמציה, אני יכול להיות לכם לעזר. תפנו אליי, תשתמשו בי, אני לא ארוץ אחריכם. אבל אם בן אדם צריך עזרה, אני אף פעם לא אגיד לו לא. אנחנו יכולים ללמוד על מושיח בן דוד, שכאילו, אם יש בתנ״ך, אני אבדוק את זה. אני אבדוק את זה. אם אין, אז זה לא צריך. אם אין, אז לא צריך. אוקיי, יש לעוד מישהו שאלה? משהו שקשור לישעיהו חמישים אוקיי? אז שיהיה לנו בהצלחה. ואני מאוד מקווה שנהלתם מהשיעור הזה, אני מאוד נהניתי לדבר על דבר אלוהים. מה? משיח בן יוסף. משיח בן יוסף, מה השאלה? אתם רוצים שנעשה שיעור על משיח בן ומשיח בן דוד? אוקיי, בסדר, אז פעם הבאה נדבר על זה. אוקיי, יופי, אז בואו נתפלל.